Трохи випити на прощання. Трохи не вийшло. Бо Василь мав у черзі повно леїв. Це було за Другої Румунії, коли вже йшла світова війна, а Румунія, як союзник Третього Рейху, знову забрала собі Північну Буховину і Бесарабію, які перед війною добровільно віддала Радянському Союзі, а також шмат Південної України, і скупим ніколи не був, а хлопці, розгулявшись, пили, як руські. Випивши дві гальби пива і три п'ятидекові порції горівки, Василь почав зізнаватися парубкам у тому потаємному, що гризли його у вільний від роботи час уже кілька років. «Думаєте, хлопці, що я простий, лиш від плуга й коси? Ні. Хоча з одного боку, так я простий. Але гоноровий, хоч і не загонистий, бо де п'ю з вами, віват, за здоров'я, честь, ще порці горівки, оселедець у приправі, трохи білого домашнього хліба, але перечуваю, що не буде так, як би мало бути. Я добрий газда-хлібороб. Маріка мені може бути файна жінка. Діточки, моє так робота. Одне, друге, але не, хлопці, є в мені щось від опришка. А вона, Маріка, «Не дурно дзвінка, ні, все так не буде, віват, за здоров'я, честь, дзвінка ще нікого до добра не довела. Давайте нашої!» З десяток дужих парубочих голосів затягнули «Ой, попід, гай, зелененький, ходить довбуш молоденький». Коли дійшло до того, як Штефан споду в довбуша стріляє, п'яний Годюр лед не заплакав, але застедався порубків і натомість замовив ще півока горівки. Корчмар Лейба з приходом румунів, записаний мадяром Лаєшем, який, опустивши руки під шинквас, рахував паперові Леї, недовго вагався, що брати, далі займатися підрахунками чи нести цим гарячим джерлівським хлопцям пити. Потім пішли до Курвів. Василіка забах собі на ніч найпершу красуню, на всі місцеві лупанарії, гарячу сербіянку, як вона себе називала, хоча були підозри, що це циганка Азу. Мадам атлетично збудована з французькими бурцями мадярка, за її версією, хоч ім'я носила старе Сурка, сказала, що мамзель Аза зайнята, у неї поважний клієнт. Спровадь його до дідька Сурко, що не видиш, хто прийшов, вигукнув Годюр, і кинув їй наляду для початку столеїв. Не можу, домоли Васіле, поки що лагідно відповіла сурка. Клієнт кажу поважний, а ти возьми собі білявку Єленку. До псової мами Єленку, закричав годюр, мені треба Азу вже. Вижене того лайдака, я тобі заплачу шкоду і, каже Азії, найготується прийняти мене. Що ти тут командуєш, шмаркачу, скипіла й собі, могутня сурка. Вази багатий дідич із Бессарабії, сам Іваніка Барбакару. Хоч Іваніка, хоч Петріка, мені до сраки, гаркнув Гадюр. Я сам його викону через вікно, а буде впиратися, кишки випущу. Василь сильно штовхнув сурку, аж та впала на софу, а сам рукою потягнувся до блискучого хромового чобота, де за халявою, як і всі порядні джерелівські порубки, Носив контрабандно доставлений з того боку, де колись була Польща, фінський ніж, і побіг сходами вгору в номери. Не встиг він добігти до дверей із цифрою 11, за якими знаходилась Аза, як дістав по голові тяжким тупим предметом, і закривавлений упав на підлогу. Це сурка з невеликим дубовим оселінчиком потильської роботи, наздогнала його. Згодом з'ясувалося, що наздогнала Василіку Івона Годюрового навіть не так сурка, як зла доля. Коли він побитий і пограбований жандарями причвалав із пострунка додому, увесь джерелів уже знав, що Василь Годюр справив цурис у борделі мадам сурки, саму так побив, що їй мусила забрати Рятункова, Потім порубав корів, але не на смерть. Обібрав басарабського дідича, одне слово, влаштував різанину в кращих балканських традиціях і до всього вчинив перестрілку з жандарями, які прийшли були його зв'язувати. Мали батька судити, але старий Івон Годюр продав корову, дав добрий бакшиш кому треба, і буйного Василіку відпустили, а шкода – Бо за таким башибузуком давно гундер плаче. Коли тверезиї, весь у сенцях і гулях Василь пришкандибав до своєї коханої Маріки. Вона його до хати не впустила, а з почала сваритися, не давши парубкові рота розкрити, щоб доповісти, як воно було насправді. Нарешті вона замовкла, аби перевести подих і напитися води. Василь, почавши здалеку, спробував викласти їй свою історію. «Де там?» Маріка, видихавшись, почала верещати знову. Тоді він розгнівався, схопив її дуже боляче за плечі і, перекрикуючи, вигукнув. «Ти відьмо страшна, ти жабодурна, ти сука версклива! Заткайся, бо дам писок!» Почувши це, Маріка стихла, зблідла, Визволилася з Василевих рук, зайшла до хати і замкнула зсередини двері. Після цього зробилася хворою і не виходила. А через дівчат передала йому, що знати його більше не хоче. Нічого йому не винна, а восени віддається за другого. Василь зразу кокошився перед парубками, Плював через губу, не перша вона – Мовляв, і не остання, але коли збагнув, що так її кохає, аж може, без неї вмерти, тяжко затужив і почав описувати кола довкруг дзвінчукового маєтку, не забуваючи час від часу заглядати до корчми і випивати порцію другої горівки з горя. Але довго так не було. Старий Івон Годюр. Побачивши, що його Василька господарству занихаєв, п'є і сохне через дівку, перестав носити регулярні хабарів комендатуру, якими відкуповував сина від військової служби, і Василя Годюра забрали до румунської армії. Там Василеві стало не дуже дотуги в за втраченим коханням, бо унтер офіцери муштрували, били і через те, що українець відверто знущалися. Отримавши звістку, що Маріка одружилася з джерлівським парубком Дьордієм Савчуком, Василь вирішив застрелитися, але приклавши в караулі